И последната идея за размишление пустотата. Пустотата е безсмъртна и затова е наречена дълбокото начало. Пустотата е безкрайна като съществуванието и действува без усилия. Ти си пустота, ти си дао да смяташ, че ти си човешко същество, е неразбиране. Пустотата е същността, а религии, учения, науки, звезди, то е за забавление на тия, които не търсят същността. Дао има само един образ – пустотата. Пустотата е неизчерпаема като извор – само в пустото сърце, т.е. в чистото сърце, има устой, защото там е дао. Пустотата позволява да надникнеш в дао. Тя е много странна и необикновена реалност. За пустотата Лаотза казва. Тя сякаш съществува и сякаш се изплъзва над самата себе си. Сякаш се рее безкрайно. Великата пустота е безгранично вместилище на енергията. В пустотата, в това изначално състояние, тук енергията е разредена, а когато енергията се сгъстява, се ражда множеството и формите. Великата изначална пустота в своето древно и първично състояние няма форми, защото тук енергията е в друг вид. Тя е разредена във вид на покой. Който се е докоснал до пустотата, се е изпълнил създало, и тогава животът му става прост, ясен, тих и безкраен пълен с таинственото. Казано по друг начин. Стани дао, т.е. стани истинен и всичко друго е без значение. Когато търсите постутата, т.е. това дао, значи когато търсите пустотата това дао, вие се отдалечавате. И затова Лао казва не търсете и ще намерите. Ще обясня. Когато търсите, се отдалечавате, а когато се пречиствате, се приближавате. Тоест, когато се пречиствате, дао идва. Дао е бездна, която не може да се знае. Не може да се владее. Не може да се използва. Може само да се следва. Това е древния път. Дао не може да бъде изучавано, защото думите са дошли много късно. А пустотата на Дао е предвечна. Тя е преди думите. В тази връзка ще ви обясня нещо. Лаодза не е искал да пише книга, за да освободи живота от диктата на словото и понятията. От диктата на думите. Но преданието казва, че един много силен негов ученик и поклонник, изключително много настоявал и Лао Цзъ направил компромис. Не искал да се намесва, но той направил компромис. И този компромис, този ученик се казва Гуан Ин Цзъ. И поискал да му подари тази книга. Тя се оказала върховната книга на Китай. Словото на Челаотзе искал да освободи словото от неговите значения. И затова неговата книга се казва 5000 слова на мълчанието. Тази книга, както ви казах преди, е произнесено мълчание. Произнесена пустота но това мълчание се оказало най-чудната словесност в историята на цялата китайска култура. По-нататък ще говорим отново за това. Това мълчание, тази тишина според Лао и е присъствие на това прасъкровено слово, което е неизречимо. И за това именно тишината ни казва повече от думите. И именно тишината е, която превръща Словото в тайнство. Иначе Словото е бедно. Но когато отзад действа тишината, тогава Словото се превръща в таинство. Или както е казано, Лаотза казва В Словото мълчи смисълът. И после казва. А, тук във, връз, във връзка с това искам да обясня. Значи, за вярва в тишината и затова той говори като тишината. Той не говори по законите на Словото. Той говори по законите на тишината, защото вярва в тишината. Той не вярва в Словото. И, и така в книгите си той казва: дало, което е дал, не е дао, което е дал. Това означава, че всички слова са излишни. Но в тези слова има нещо, което е дълбоко. И това е именно тишината, което има значение. Която е пък чудният говор на пустотата. И така, Лао Цзъ разтваря словото в тишината, в пустотата. Това е великото чудо на Китай. Неска не ви говорих за многобройните въпроси на Конфуций към Лао Цзъ, но в следващите лекции в последващите месеци ще говорим да видите как всеки разумен въпрос е излишен и глупав на Конфуци и как му отговаря Лао Цзъ. Когато дойде времето ще говорим повече за това. Така, той освобождава Словото от прилепналите към него значение. Той го опустошава толкова е дълбока тишината на това божество, че той опустошава Словото с това заедно и Възкресението, и Спасението, и Възнесението, и така нататък. Той го, всичко това го опустошава с дълбочината на своята тишина и пустота. Лаотза има странно мнение и е прав. Според него, колкото повече не разбираш, толкова по-красиво става. Колкото повече не разбираш, толкова повече осмисляш. Такъв е неговия подход. И е така. И наистина, пустотата, безкрайността е велика неизразимост. Тя е безименна. Няма никакво разбиране тук. И целта е просто да живееш в нея. Авторството на тази книга, Древния път, Принадлежи на пустотата, на безкрая, на дао, защото пустотата, самото дао е поискало да даде на хората път към себе си. И това е наречено древния път. Между другото, подготвяме една книга, която към края на годината ще излезе. В нея няма никакви мъдреци, само мъдростта на старците. Цялата книга се говори в такъв смисъл, там даже и вечността е бедна, а да не говорим за, но когато дой времето, ще видите, към края на годината трябва да излезе, това е мъдростта на старците. Така, това беше за днес. Другия път ще продължим с Дзен. Ще видим чудото на Дзен и изключителната мъдрост на Дзен. Това беше за днес.